Iisuse, cine-a mai iubit copii ca și tine, A cui cântări au fost cândva de-așa iubire pline, A cui priviri -am mai simțit cu și duioșie, Al cui cuvânt am îngâiat, cu atâta bucurie. Ce mâini s-au mai atins de noi, cu atâta bunătate? Cine a putut ierta așa mulțime de păcate? O, nimeni, nimeni n-a iubit copii ca Tine nimeni n-a avut privirea, așa senină. Când i-ai luat și le-ai cântat, cum numai cere se cântă cuvinte nu cum tu ne-ai spus, de țara ta ce -asfântă. Ne bucurăm și te ascultăm, cu inimile pline. Cât-ți au trăit la maiu, copii ca și tine, cât au trăit la maiu, Copi ca citine